Nabi saw juga mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari kisah tentang Ali radhiallahuhi pada saat perang Khaybar. Ini sebenar saya pernah saya kutip ya waktu kita bahas Ali radhiallahuhi. Saya ulangi sejenak, Ali radhiallahuhi RA waktu itu sakit mata. Lalu Nabi saw sempat mengatakan di malam hari setelah mengepung Khaybar 43 hari, tepatnya 45 hari lah dikepung dan belum pernah belum bisa tembus benteng karena kokohnya benteng mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan berita gembira malam itu melalui Jibril Alaihissalam kepada nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau besok Muslimin akan menang. Lalu Nabi SAW mengatakan saya akan memberikan bendera kemenangan ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul juga mencintainya. Kata Umar Radhiallahu Anhu pada malam itu kami tidak bisa tidur. Kena berfikir siapa yang akan dikasih bendera besok subuh nih, gitu kan? Dan belum pernah saya berharap menjadi seorang pemimpin kecuali pada saat itu, kerana mulianya ada janji Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia juga mencintai Allah mencabul Rasulnya. Maka keesokan pagi habis salat subuh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan Muslimin mana Ali bin Abdul Talib kata mereka lagi di kemahnya, Rasulullah dan Ali bin Abdul Talib lagi sakit mata, jadi bengkak matanya dan tidak bisa melihat sama sekali, buram. Maka kata Nabi S.A.W. datangkan, datangkan lalu Nabi S.A.W. meniup ya, matanya, dalam riwayat ini katakan meludahi mata Ali R.A. sebagai mukjizat. kemudian sembuhlah mata Ali R.A. Dan ingat, ini ludah Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. iya, kerana banyak orang kita konyol kadang-kadang gitu kan. Baca riwayat ini berarti kalau seorang kiai bisa ludahi juga sembarangan orang. Jadi kalau untuk mau diludahi sama kiai, jangan mau. Ya, jadi ini Nabi SAW, ini penting untuk diharisbah bawahi. Kecuali memang dia merukia berbeda. Tapi kalau ini banyak hal-hal yang aneh-aneh, air diludahin, dianggap ini bisa berkah. Mudah-mudahan kalau dia sikat gi, kalau enggak kan jadi masalah. Yang jelas Nabi SAW meludahi mata Ali RA, kemudian sembuh lalu Nabi SAW memberikan dan berkata kepada Ali wasiatnya. wahai Ali, kau akan membawa bendera ini dan majulah ke benteng mereka dengan tenang. Jangan tunjukkan kepanikan Tenang, jalan, bawa semua pasukan ini Maju ke depan, kemudian Tawarkan kepada mereka tetap, Islam Kalau mereka nolak Jizya upeti, kalau mereka nolak Barulah perangi Dan ketahui lah wahai Ali Kalau seandainya engkau menjadi penyebab Seseorang mendapatkan hidayah Satu orang saja Itu lebih baik daripada Untah mirah, ya Atau humurun ni'am disebutkan pada saat itu Maksudnya adalah harta yang terbaik Karena selama orang itu melakukan ibadah, maka berarti kita akan dapat pahalanya. Kita akan dapat pahalanya. Tapi saksi bahasan kita adalah perintah Nabi SAW, walaupun di kanca jihad, berdakwah. Sampaikan dakwah itu dulu. Mereka nolak Islam, baru jizya. Kalau mereka nolak, baru bayar upeti.